Dr. Jivago, Pista 6 Când toți oaspeții plecară și rămaseră singuri, pașa se simți stânjenit de tăcerea bruscă. Un ferinar de pe stradă își arunca lumina în cameră și oricât de strâns trase pe deaua, o dură de lumină, subțire ca lama de brici, pătrundea înăuntru. Lumina aceea nu-i dădea pace, avea senzația că se uită cineva la ei. Descoperiți pe groaza lui că se gândea mai mult la lumină decât la Lara sau la el însuși, sau la dragostea lui pentru ea. În noaptea aceea care dură o eternitate antipof, Ștefanii sau Fecioara Blondă, cum era poreclit de colegii săi, urcă pe culmile bucuriei și se prăbuși în străfundul disperării. Bănuielile și deducțiile lui alternau cu mărturisirile larei. El îi punea întrebări și cu fiecare răspuns al ei, sufletul îi cobora mai jos, de parcă s-ar fi rostogolit spre fundul unei prăpăstii. Imaginația lui rănită nu putea ține pasul cu dezvăluirile ei. Statura de vorbă până dimineața, niciodată în viața lui Pașa, nu avusese loc o schimbare atât de bruscă și de hotărătoare ca în noaptea aceea. Se sculă dimineața cu totul alt om, aproape uimit să constate că se mai numea tot Pașa Antipov. 4. Nouă zile mai târziu, prietenii organizară pentru ei o petrecere de rămas bun în aceeași cameră. Amândoi și Pașa și Lara își luaseră examenele, amândoi cu rezultate la fel de strălucite și amânduror se oferiseră posturi în același oraș din Urali. Urmau să plece în ziua următoare. Băură și dansară din nou și făcură tărăboi, dar de asta dată rămăseseră numai cei tineri. În spatele peretelui despărțitor, care separa camera de locuit de atelier, se afla un cufăr mare împletit și unul mai mic al Larei, o valiză, un coș cu vesela de porțelan și mai multe boccele. O mulțime de bagaje. O parte din ele urmau să fie trimise în ziua următoare cu vagonul de marfă. Împachetaseră aproape tot, dar mai rămăsese puțin loc în valiză și în coșuri. Aproape în fiecare clipă, Lara își amintea de încă un lucru pe care dorea să-l ia și îl punea într din coșuri, aranjând apoi din nou capacul ca să stea bine închis. Pașa era deja acasă și se întreținea cu musafirii când Lara se întoarse de la registratura colegiului, unde fusese să-și ia certificatul de naștere și celelalte acte. Urcă urmată de portar care ducea câteva bocele și un ghem de soară groasă pentru legatul bagajelor, care urmau să fie trimise cu vagonul. Lara îl expedie pe portar, salută pe toată lumea strângând mâna unora, salutându se cu alții și se duse în dormitor să se schimbe. Când reapăru, toți aplaudară, se așezară și începură același tâmbălău ca în ziua anunții, cu doar câteva zile în urmă. Cei mai întreprinzători turnară votă pentru vecinilor. Mâini și furculițe se îndreptară spre mijlocul mesei, unde erau așezate pâinea, antreurile și mâncarea gătită. Se pronunțară discursuri. Unii mormăiau în timp ce își paharele, întrețineau un foc încrucișat de glume și unii dintre ei se amețiră curând. Sunt frântă de oboseală," zise Lara, care ședea lângă soțul ei. Ai reușit să faci totul?" Da." Oricum mă simt minunat. Sunt atât de fericită. Dar tu?" Bineînțeles, dar asta este o poveste mai lungă." În mod excepțional, lui Komarovski i se permisese să ia parte la petrecerea celor tineri. La sfârșitul petrecerii început să spună cât de nefericit va fi el când cei doi tineri prieteni ai lui vor părăsi Moscova, Orașul va deveni un deșert o adevărată sahară. Era atât de mâhnit încât începu să plângă și trebuie să ia totul de la început. Îi rugă pe soția antipof să-i dea voie să le scrie și să vină la ei în Urali, dacă va găsi că despărțirea este insuportabilă. Nu este nevoie, zise Lara cu o voce grea, străină, și, în general, nu are niciun sens să scrii, să vorbește de sahara și toate celelalte. În ce privește venitul nici să nu te gândești. Cu ajutorul lui Dumnezeu ai să te descurci și fără noi, nu suntem chiar de neînlocuit. Nu-i așa pașa? Cu puțin noroc ai să găsești alți prieteni tineri. Apoi, dintr-o dată, uitând despre ce vorbea, se ridică grăbită și se îndreptă spre bucătărie. Apucă mașina de tocat carne, o desfăcu și împachetă fiecare piesă separat, punându-le apoi în colțurile coșului cu vesela, îndesându-le cu mănânchiuri de paie. Pe când se îndeletnicea cu asta, se zgârie la deget de partea de sus a coșului și o țeapă fucât paci să intre în mână. Furată de treaba pe care o făcea, nu-i mai auzea pe musafir și uită de ei, până când aceștia îi reamintiră de existența lor printr-o izbucnire bruscă a hărmălaiei. Prin minte îi trecu gândul că atunci când oamenii se îmbată, încearcă să și facă pe beții și cu cât se îmbată mai tare, cu atât făceau mai tare pe bețivi și cu atât exagerau mai mult. În acel moment, un alt zgomot, venind dinspre curte, omboldi să se ducă la fereastră. Trase perdea și se aplecă în afară. Un cal împiedicat se mișca prin curte cu mers saltat și poticnit. Nu știa al cui este și nici cum ajunsese în curte. Orașul a dormit părea mort, scăldat în răceala gri albastruie a dimineții. Lara închise ochii, purtată către cine știe ce ținuturi și bucuria adânci, de potcoavelor calului împiedicat. Un sunet atât de aparte față de oricare alt zgomot. Se auzi clopoțelul de la intrare și cineva se duse să deschidă Larei, nu-i venea să creadă. Era Nadia. Lara alergă în întâmpinarea ei. Nadia venise direct de la trinat de proaspătă, de încântătoare, încât părea să fie adus cu ea mirosul crinilor din Valea Duplianca. Cele două prietene se privirea multe de emoție, neputând face altceva decât să se îmbrăcișeze și să plângă din belșug. Nadia îi transmise felicitări și urări de bine de la toată familia și un cadou de la părinții ei. Scoase o casetă de bijuterii din sacul ei de călătorie, îl deschise și scoase un colier foarte frumos. Se auziră exclamații de uimire și admirație. Unul din musafiri care se îmbătase, dar între timp își mai revenise puțin, îl zise Sunt din hiacint roz, mă crede sau nu? Roz, da, da, asta sunt. Sunt la fel de prețioase ca diamantele." dar Nadia spuse că erau safire galbene. Lara o așeză pe Nadia la masă alături de ea și îi dădu să bea și să mănânce. Colierul stătea lângă farfuria ei și nu-și putea lua privirile de la el. Pietrele se așezaseră într-o adâncitură din căptușa la a casetei și se mănau când cu picăturile de rouă, când cu un ciorchine de struguri. Între timp, musafirii care se mai treziseră se apucară din nou de băut ca să-i țină companie Nadiei, pe care o făcură repede să se amențească. Curând, toată lumea dormea adânc. Mulți dintre ei urmeau să meargă a doua zi la gară cu Pașa și cu Lara, așa că rămăseseră peste noapte aici. Mulți dintre ei stăteau culcați prin colțuri, spărâind de mult timp. Nici Lara n-a reușit să afle niciodată cum s-a întâmplat că a adormit îmbrăcată pe canapea, lângă Ira, la Godina. Fu trezită în timpul nopții de niște voci din curte. Proprietarii calului veniseră să-l prindă. Când deschise ochii își zise, oare ce Dumnezeu poate să facă pașa, tot cotrobăind prin mijlocul camerei? Dar când bărbatul pe care îl luase drept pașa întoase capul, văzu un chip de monstru, cu o cicatrice de la sprânceană până la bărbie, care îi brăzda toată fața ciupită de vărsat. Își dădu seama că era un hoț și încercă să strige, dar nu putu scoate niciun sunet. Își aduse aminte de colier și ridicându-se cu grijă într-un cot, se uită pe masă unde îl lăsase, Colierul era tot acolo, printre firimiturile de pâine și hârtirile de ciocolată. Prostul de hoț nu-l văzuse, scormonea numai în valiza pe care ea o aranjase cu atâta grijă, bătându-și joc de truda ei. Doar atât reuși să gândească în acel moment, pe jumătate adormită și mahmură cum era. Încercă din nou să strige și constată din nou că nu poate. Atunci își înfipse un genunchi în stomacul irei și când aceasta a început să strige de durere, își recăpătă și ea vocea. Hoțul aruncă tot și fugi. Câțiva dintre bărbați săriră în picioare și încercare să-l prindă, fără să știe însă prea bine despre ce era vorba. Agitația îi trezi pe toți și Lara nu-i mai lăsă să adoarmă. Le făcu cafea și îi trimise pe toți acasă, urmând să se întoarcă abia când vor trebui să plece la gară. Apoi se apucă din nou de treabă, înghesuind lingeria de pat în coșuri, legând bagajele cu soară și rugându-i pe pașa și pe nevasta portalului să nu mai încurce tot încercând să o ajute. Totul fugat la timp, domnul și doamna Antipov nu pierdură trenul. Acestea pornit domol, ca împins de adierea stârnită de pălăriile pe care prietenii le fluturau, mergând în urma lor pe peron. Când se opriră și strigară de trei ceva, probabil ura, trenul îl luase viteză. Cinci. De trei zile se stricase vremea. Era a doua toamnă de război. Succesele din primul an fusese urmate de retrageri. Armata A8 a opta lui Brusilov, care fusese concentrată în Carpați, gata să coboare versanții spre Ungaria, se retrăgea, prinsă de reflux. Ne retrăgeam și din Galiția, care fusese ocupată în primele luni de luptă. Dr. Jivago, cunoscut până de curând sub numele de Iura, dar căruia îi se spunea din ce în ce mai des Iuri Andreevici, stătea pe coridorul din secția de ginecologie a spitalului, în fața ușii maternității, unde tocmai o adusese pe soția sa, Tonia. Își luase rămas bun de la ea și acum aștepta să se întâlnească cu așa și să aranjeze cum să primească vești sau să fie chemat în caz de nevoie. Se grăbea să ajungă înapoi la propriul său spital. Mai trebuia să facă încă două vizite la niște bolnavi la întoarcere și iată că era silit să stea aici, erosind un timp prețios, privind afară pe fereastră la șiroaere de ploaie măturate de vântul toamnei, ca un câmp de grâu pe vreme de furtună. Încă nu era foarte întuneric. Putea distinge spatele spitalului, verandele de sticlă ale caselor particulare din piață și linia de tramvai care ducea spre unul din pavilioanele spitalului. Proaia curgea cu o monotonie mohorâtă, fără să se grăbească și fără să încetinească, cu toată deslănțuirea pântului, care părea din ce în ce mai înfuriat, de indiferența apei și zgâlții, iedera unei case, ca și când ar fi vrut o smulgă din rădăcină. O răsuci în aer, apoi o aruncă dezgustat ca pe o zdreanță. Un tramvai cu două vagoane trecu prin fața verandei spre intrarea în spital. Erau aduși răniții. Spitalele din Moscova erau neînchipuit de aglomerate, mai ales după lupta de la Lutsk. Răniții zăceau pe coridoare și holurile de intrare. Supraaglomerarea începuse să se simtă și în saloanele pentru femei. Iurii se întoarse de la fereastră căscând de oboseală. Nu avea la ce să se gândească. Dintr-o dată își aminti de un incident de la spitalul Crucii Roșii unde lucra. O femeie murise cu câteva zile în urmă în salonul de chirurgie. Iurii diagnosticase un echinococcus al ficatului, dar toți spuseseră că greșește. În ziua aceea urma să aibă loc autopsia, dar cel însărcinat cu autopsia era un vețivan notoriu și Dumnezeu știe ce era în stare să facă noaptea să lăsă dintr-o dată. Afară nu se mai vedea nimic. Ca atinse de o baghetă magică, luminile se aprinseră la ferestre. Șeful secției de ginecologie ieși din salonul Tomiei în vestibulul îngust care îl separa de coridor. Era un fel de mamut de ginecolog, care, ori de câte ori se punea câte o întrebare, răspundea ridicând din nume și rostogolindu-și ca și când ar fi vrut să spună că, indiferent de progresele științei, erau mai multe lucruri în cer și pe pământ. Horațiu. Trecu pe lângă Iura zâmbind și dând din cap, scutură din mâinile grăsului, vrând să spună în felul acesta că nu era deocamdată nimic de făcut, era nevoie doar de răbdare și porni pe coridor să fumeze o țigară în sala de așteptare. După el trecua asistenta lui, care era la fel de vorbăreață pe cât era el de taciturn. În locul dumneavoastră m-aș duce acasă, îi spuse ea lui Iuri. Am să vă telefonez mâine dimineață la spitalul Crucii Roșii. Nu prea cred să se întâmple ceva până atunci. Avem toate motivele să ne așteptăm la o naștere naturală. Nu va fi nevoie de niciun fel de intervenție chirurgicală. Dar, desigur, pervisul este îngust, capul copilului este în poziție occipito posterioră nu există dureri și contracțiile sunt foarte slabe. Toate acestea pot fi motive de îngrijorare. Oricum este prea devreme ca să ne pronunțăm. Totul depinde de cum vor evolua durerile din momentul în care începe travaliul. Atunci vom ști la ce să ne așteptăm. A doua zi, când Iuri telefonă la spital, portarul, care ridicase telefonul, îi spuse să aștepte până se interesează și după ce lăsă să sufere 10 minute bune, se întoase cu următoarea veste falsă și prost exprimată. Îi aș spun zi că și-a adus nevasta prea devreme. Soiana apoi! Iuri îi porunci furios să cheme pe cineva care se pricepe mai bine. Sora care răspunse în cele din urmă îi spuse că simptomele au fost înșelătoare. Doctorul nu trebuia să se necăjească, dar va trebui probabil să mai aștepte o zi sau două. A treia zi se spuse că travalul începuse. Apa se rupsese în cursul nopții spre dimineață și că a avut dureri intense cu scurte intervale până dimineața de vreme. Iuri se repezi la spital. Trecând prin vestibul spre ușa care fusese lăsată din greșeală pe jumătate deschisă, și țipe telespâșietoare ale domniei. Țipaca a victima unui accident care era trasă cu membrele zdrobite de sub roțile unui tren. Nu i se permise să o vadă. Își mușcă mâinile până la sânge. Se duse spre fereastră, unde văzu aceeași proaiesă căietoare, care îl câinuise și cu o zi în urmă și în urmă cu două zile. O soră ieși din salon și se auzi scâncetul unui copil nou născut. Tonia a scăpat, a scăpat, murmură pentru sine Iuri, fericit. E băiat, un băiețel, felicitări cu ocazia nașterii fericite. Deocamdată nu puteți merge înăuntru, îi spuse sora. Când sunt gata, am să vă conduc, trebuie să fiți foarte atent cu ea. A trecut prin momente grele, a fost primul, așa este întotdeauna la primul. Tonia a scăpat cu bine, a scăpat, se bucura Iurii, abia dând atenție celor spuse de soră și faptului că îl felicita și pe el, ca și cum ar fi jucat și el un rol în tot ce se întâmplase. Totuși ce merită avea el în realitate în povestea asta? Tată, fiu, nu vedea niciun motiv de mândrie pentru această paternitate pentru care nu suferise, nu simțea nimic pentru acest dar al paternității care-i căzuse din cer. Rămânea în afara conștiinței lui. Doar Tonia era sublimă. Ea fusese în pericol de moarte și era acum, din fericire, în afara de orice pericol. Avea un pacient care locuia lângă spital. Se duse să-l vadă și într-o jumătate de oră fu apoi. Atât ușire de la vestibul cât și cea de la salon erau din nou date în lături. Fără să știe ce face, Iura dădu busna în vestibul. Ginecologul mamut, ca din pământ în fața lui, rităie calea. Ce vreți să faceți?" Șopti el în așa fel încât pacienta să nu audă. Ați înnebunit? Răni, sânge, risc de infecție, ca să nu mai vorbim de șocul psihic. Frumos vă stă și mai ziceți că sunteți doctor. N-am vrut. Lăsați-mă să arunc numai o privire. Numai de aici, numai prin crăpătura ușii. E bine, asta e altceva. Bine, dacă trebuie neapărat." Dar să nu vă prind. Dacă vă vede, vă sucesc gâtul, fac o crimă. În interiorul salonului, două femei în halate albe stăteau cu spatele la ușe, moașa și sora. Scâncind în mâinile moașei, un vrăstar uman gingaș se zbătea și se contracta ca o bucată de gumă roșcată. Moașa aplica o ligatură pe un bilic, înainte de a tăia cordonul. Tonia stătea întinsă pe o masă chirurgicală cu placă mobilă în mijlocul camerei. Masa era înaltă. Iuri, care în emoția sa exagerat totul, se gândi că era culcată cam la înălțimea pupitrelor, la care se scrie când stai în picioare. Ridicată sus, mai aproape de plafon decât se obișnuiește cu muritorii de rând, tonia zăcea epuizată pierdută în norii suferinței prin care trecuse. Lui Iuri îi se părea că arată ca un barcaz lăsat la ancoră în mijlocul unui port, după ce ajunsese la țărm și fusese descărcat, o navă ce ajunsese între un țăr necunoscut și continentul vieții, după ce răzbătuse prin apele morții cu o încărcătură de noi suflete de imigranți. Unul din aceste suflete noi, tocmai debarcase și acum, vasul stătea la ancoră, bucurându-se de ușurarea pe care o simțea în pântecele ei acum gol. Se odihnea pe de întregul, cu tot ce era al ei, cu catargele și carena încercate din greu, cu memoria spălată de imaginea celuilalt țări a traversării și de Și cum nimeni nu explorase ținutul sub al cărui pavilion navigase, nimeni nu cunoștea limba în care să-i vorbească. La el, la spital, toată lumea îl felicită pe Iurii. Fu uimit să constate cât de repede se răspândesc noutățile. Se duse în camera personalului, cunoscută sub numele de depozitul de vechituri. Dar fiindcă în spital era atât de puțin spațiu, era folosită și ca garderobă. Oamenii intrau aici de afară, cu cismele pline de zăpadă, își uitau pachetele și pe podea, hârtii și mucuri de țigară. În picioare, lângă fereastră, un specialist în autopsii, freșcăit și bătrân, ridica în sus un borcan cu un lichid opac, examinându-l în lumină pe deasupra ochelarilor. «Felicitări!» spuse el, fără să se întoarcă. «Mulțumesc, ești foarte amabil!» «Nu mulțumi mie, eu n-am niciun merit!» «Piciușkin a făcut autopsia!» Dar toți au fost foarte impresionați. Era echinococus. Ăsta dat diagnostician, așa spun toți. Toată lumea nu vorbește decât despre asta. Chiar în acel moment intră medicul șef, îi salută pe amândoi și zise ce Dumnezeu se întâmplă aici. Ce harababură îngrozitoare! Apropo, Jivago, a fost echinococus. Imaginează-ți, ne-am înșelat cu toții. Felicitări, dar mai este ceva, un necaz. A fost din nou chemat contingentul dumitale, de-aste dată nu am putut să-i păcălesc. E o criză nemaipomenită de personal medical. Nu va trece mult și vei simți mirosul de praf de pușcă. 6. Soția Antipov se bucurară la Iuriatin de o primire dincolo de așteptările lor. Oamenii încă își mai aminteau cu plăcere de familia Ghișar și asta o ajută pe Lara să depășească dificultățile legate de instalarea într-un loc nou. Erau de acum aici de patru ani. Lara era ocupată până peste cap și avea o mulțime de lucruri la care să se gândească. Se îngrija de casă de fica ei, Katia, care avea acum trei ani. Marfutca, slujnica lor cea roșcată, își dădea toată silința, dar tot nu putea face față. În plus, Lara împărtășea preocupările lui Pașa și preda la liceul de fete. Era exact felul de viață pe care și-l dorise. Îi plăcea Iuriatinul. Aici se născuse. Se afla pe una din liniile de cale ferată din Urali și pe malul marelui râu rânva, navigabil, în afară de cursul său superior. Un semn că se apropia iarna în Iuliatin era faptul că oamenii își scoteau bărcile de pe râu, le încărcau în căruțe, le duceau în oraș și le lăsau în curtea din spate. Aici rămâneau să aștepte sub cerul liber venirea primăverii. Imaginile bărcilor cu fundul întors în sus în umbra curților însemna la Iuriatin ceea ce însemna în alte locuri plecarea berzelor sau prima zăpadă. O astfel de barcă se afla și în curtea casei închiriată de Antipofi. Katia se juca la adăpostul cocii sale albe ca într-o seră. Larei îi plăceau obiceiurile provinciale din Iuriatin, vocalele lungite ale vorbirii nordice, intelectualii naivi, încrezători, încălțați cu pâzlari, și îmbrăcați în surtucuri de flanel, fără mâneci. O atrăgeau pământul și oamenii simpli. În mod paradoxal, Pașa, fiu al unui feroviar moscovit, fu acela care se dovedi un locuitor al metropolei din care venise. Îi judeca pe oamenii din Iuriatin, mult mai sever decât Lara. Ignoranța și stângăcia lor îl călcau pe nervi. Abia acum își descoperi un dar neobișnuit, acela de a citi repede și a reține informația odată culeasă. Citise foarte mult și înainte în parte datorită Larei. În liniștea exilului provincial, el ajunsese să citească atât, încât Lara nu-i mai părea atât de bine informată. Cât despre anturajul colegilor săi profesori, se plângea de ei și susținea că se simte sufocat. Acum, în vreme de război, patriotismul lor plat banal era în disonanță cu sentimentele lui, mai complicate față de patrie. Pașa a făcuse studii clasice și preda latina și istoria antică. Dar din vremea zilelor de școală păstrase o pasiune pe jumătate uitată pentru științele exacte, fizică și matematică, care reînvie în el. Studiind de unul singur acasă, ajunsese la nivelul de cunoștințe al universității și visa să-și ia o diplomă, să se transfere într-un domeniu al cercetării științifice și să se mute cu toată familia la Petersburg. Studiind până noaptea târziu, își druncină sănătatea și început să sufere de insomnii. Relațiile lui cu soția erau bune, dar nu suficient de simple. Bunătatea ei și grija pentru el îl sâcâiau, dar nu îndrăznea să scape o vorbă critică de teamă ca ea să nu ia vreo remarcă nevinovată din partea lui drept un reproș, o aluzie, să zicem, la faptul că sângele ei era mai albastru sau că aparținuse cândva al cuiva. Era... Era speriat că ea l-ar putea suspecta că ar avea o părere nedreaptă despre ea și asta îi împiedica pe amândoi să se comporte normal. Fiecare se străduia să fie mai generos decât celălalt, ceea ce complica lucrurile. În seara asta avea oaspeți, directoarea școlii la care preda Lara, câțiva profesori, colegi cu Pașa, un membru al curții de arbitraj în care lucrase de curând. Pașa și încă vreo câțiva. După părerea lui Pașa erau toți niște tâmpiți. Era mirat că Lara reușise să fie amabilă cu ei și nu putea să creadă că este măcar unul dintre ei care să-i placă cu adevărat. După plecarea lor, Lara a avut de lucru mult timp, aerisind, făcând ordine în camere și spărând apoi vasele la bucătărie împreună cu Marfutca. Se asigură apoi că fetița Katia era bine învelită și că pașa adormise, se dezbrăcă repede, stinse lumina și se băgă în pat lângă el, cu aceeași simplitate cu care un copil se duce să se culce alături de mai sa Dar pașa se făcea numai că doarme, nu dormea. Așa cum se întâmpla deseori în ultimul timp, avea insomnii. Dându-și seama că va rămâne tras încă vreo câteva ore, se ridică repede, își puse blana și căciula peste hainele de noapte și ieși afară. Era o noapte senină și geroasă. Poșghițe fine de gheață trosneau sub picioarele lui, făcându-se țăndări. Cerul strălucind de stele arunca o lumină albastră, palidă ca flacăra lămpii de spirit asupra pământului, cu bulgării lui de pământ înghețat. Față de port, antipovii locuiau de cealaltă parte a orașului. Casa era ultima de pe stradă și dincolo de ea se întindea un câmp, străbătut de linia ferată, de o trecere de nivel și o cabină de semnalizare. Pașa se așeză pe barca întoarsă și se uită la stele. Gândurile cu care se obișnuise în ultimii câțiva ani îl copleșeau supărător. Îi se părea că mai devreme sau mai târziu va trebui să ducă gândurile acelea până la capăt și că acum ar fi fost un moment la fel de bun ca oricare altul. Așa nu se mai poate să gândi el, ar fi trebuit să-și dea seama de asta cu mult înainte de a se fi căsătorit. Pe vremea când era doar un copil, de ce îl lăsase să caște tot timpul gura la ea? De pe atunci putea face ce dorea din el. De ce nu avusese puterea să o rupă la timp, atunci când ea însăși insistase să o facă? Nu era oare clar că nu pe el îl iubea, ci datoria pe care și-o impusese și pe care și-o achita atât de generos? Ea nu iubea decât imaginea propriului ei eroism. Dar ce legătură avea misiunea aceasta pe care și-o impusese? Oricât de meritorie și de nobilă ar fi fost ea, ce legătură avea această misiune cu adevărata viață de familie. Cel mai rău era că el o iubea la fel ca înainte, era copleșitor de drăguță și totuși, era el sigur că sentimentele lui însemnau dragoste cu adevărat? Sau era numai un fel de recunoștință față de drăgălășenia și generozitatea ei? Cine mai putea să înțeleagă? Atunci ce să facă? Să-și elibereze soția și fica de viața asta bazată pe prefăcătorie? Acest lucru era chiar mai important decât să se elibereze pe sine. Da, dar cum? Să divorțeze? Să se înnece? Ce prostii dezgustătoare se revoltă el indignat. Ca și cum aș fi în stare să fac vreodată așa ceva. Atunci de ce să tot repete această melodramă, fie și numai în gând? Se uită în sus la stele ca și când ar fi cerut sfatul. Stelele licăreau mari și mici, singure sau înciorchin, unele albastre, altele irizând în toate culorile curcubeului. Se ștersără dintr-o dată în timp ce casa, curtea și pașa, stând pe barca lui, fură prinși de razele unei lumini stridente orbitoare, ca și când cineva ar fi venit în fugă dinspre câmp spre poartă cu o torță aprinsă în mână. Un tren militar scuipând nord de fum galben roșiatic spre cer, hurui peste trecerea de nivel, mergând spre vest, așa cum nenumărate altele huruiseră înaintea lui, zi și noapte, tot anul care trecuse. Pașa zâmbi, se ridică și se duse la culcare. Găsise răspunsul. 7. când află de hotărârea lui Pașa, Lara rămase mută de consternare și la început nu-i veni să-și creadă urechilor. E o nebunie, se gândi ea. Încă o fantasmagorie de-a lui. Am să mă facă că nu-i dau atenție și o să-i treacă. Dar peste două săptămâni, îl văzu că se pregătește de plecare. Își trimisese actele la serviciul de recrutări. Liceul găsise un suplinitor și el primise ordinul să se prezinte la școala de instruire militară de la Omsk. Lara a pornit să urle ca o țarăncă, îi strângea mâinile lui Pașa și se tăvăli la picioarele lui. Pașa-pașa iubitule, nu ne părăsi. Nu, nu, nu e prea târziu. Mă ocup eu de tot. Nu ai făcut o vizită medicală cum trebuie și cu inima ta? Ți-e rușine să te răzgândești? Dar nu ți este rușine să-ți jerfești familia pentru cine știe ce idee ideea furisită? Tu și voluntar, toată viața ai râs de rodia și acum ești geros pe el. Trebuie să te fudulești și tu într-o uniformă de ofițer, să auzi zângănit de săbii. Pașa ce cei cu tine? Nu mai ești în toate mințile, nu te mai recunosc. Ce te-a făcut să te schimbi atât de mult? Spunem sincer pentru Dumnezeu, fără fraze rafinate. De asta are nevoie Rusia cu adevărat." Dintr-o dată își dădu seama că nu era deloc vorba despre asta. Deși nu, deși nu înțelegea chiar tot, pricepul lucrul esențial. Pașa interpretase greșit atitudinea ei față de el. Se revoltase împotriva sentimentului ei matern, care făcuse întotdeauna parte din manifestările ei de afecțiune față de el și nu putea să înțeleagă că o asemenea dragoste era mai mult și nu mai puțin decât sentimentul obișnuit al unei femei față de un bărbat. Își mușcă buzele și făcându-se mică de tot, ca și când ar fi fost bătută și înghițindu-și lacrimile, se apucă să împacheteze lucrurile. După plecarea lui, a avut impresia că tot orașul devenise dintr-o dată pustiu și că erau mai puține chiar și ciorile care zburau pe cer. „Madam, madam”, încerca Marcut ca să o facă să-și vină în fire. Mama, mama, o trăgea Catia de mânecă, suferise cea mai grea înfrângere din viața ei. Cele mai mari și mai luminoase speranțe ale ei zăceau în ruine. Scrisorile lui Pașa din Siberia îi explicară în întregime stările prin care trecea. Începea să vadă lucrurile mai limpede, era tare dor de soție și de fică, dar în câteva luni fu numit pe neașteptate sublocotenent și cu aceeași grabă fu trimis în serviciul activ. Drumul lui nu trecea prin apropiere de Iuliatin, iar la Moscova nu a avut timp să vadă pe nimeni. Când început să scrie de pe front, se arăta mai puțin deprimat. Dorea să se remarce în luptă în așa fel încât, ca urmare a unei rânușoare, să poată primi o permisie și să se întoarcă acasă să-și vadă familia. În curând păru să se ivească această ocazie. Brusilov spărsese frontul și era în ofensivă. Scrisorile lui Pașa încetară să mai sosească. La început, Lara nu se îngrijoră. Puse tăcerea lui pe seama operațiunilor militare, doar nu putea să scrie în timp ce regimentul lui era în mișcare. Dar toamna înaintarea se opri, trupele își săpară tranșe și adăposturi undeva, totuși scrisorile nu veneau. Începu să fie îngrijorată și să se intereseze mai întâi pe plan local la Iuriatin, apoi prin poștă la Moscova și la vechea lui adresă de campanie. Nu primi niciun răspuns, nimeni nu știa nimic. Împreună cu alte doamne, dăduse o mână de ajutor la saloanele de militari de la spitalul municipal. Se pregătie acum serios și se califică soră, primi permisiunea să lipsească șase luni de la școală și lăsând casa în grija Marfutcăi, o luă pe Katia și plecare la Moscova. O lăsă pe fetiță la Lipa, care trăia de una singură, întrucât soțul ei fiind german, Friesendank, era internat împreună cu alți civili dintre naționalitățile adversarilor în lagărul de la Ufa. Convinsă că era inutil să încerce să afle vești despre pașa pe alte căi, Lara se hotărâ să se ducă să-l caute acolo unde se auzise de el pentru ultima oară. Cu gândul acesta în minte, obținut un post de soră pe un tren sanitar care trecea prin orașul Lischi, spre Mezola la granița cu Ungaria. Pașa scrisese ultima scrisoare de acolo. Un tren al Crucii Roșii, echipat prin contribuții voluntare, adunate de la Comitetul Tatiana pentru ajutorarea răniților, ajunsese la cartierul general al diviziei. Comitet prezidat de Marea Ducesă Tatiana, fică a țarului. Era un tren lung, alcătuit în cea mai mare parte din vagoane urâte de marfă. În singurul vagon de clasa I călătoreau personalități proeminente din Moscova cu daruri pentru trupe. Printre aceștia era și Gordon. Știa că prietenul lui din copilărie, Jivago, lucra la spitalul diviziei. Auzind că acesta ar fi sat din apropiere, obținuse permisul necesar pentru a călători în această zonă chiar din spatele linilor și găsi o căruță să-l ducă în sat. Vizitiul era bielorus sau lituanian și vorbea prost rusește. Obsesia curentă a spionajului devenită manie reducea orice discuție la atropăitul monoton al cailor. Orice conversație era descurajată de o loialitate ostentativă. Gordon călătoria aproape tot drumul în tăcere. La cartierul general, unde erau obișnuiți să aprecieze distanțele în funcție de mișcările armatei, în etape de sute de verste, s se spuse că satul cu pricina era foarte aproape, nu mai mult de 50 de verste, în realitate erau mai mult de o tot timpul drumului, un mormăit și un bubuit neprietenos venea din stângalor, dinspre linia orizontului. Gordon nu trăise niciodată în cutremur, dar se gândea pe bună dreptate la zgomotul îndepărtat, ostil, abia sesizabil al artileriei inamice, care era foarte asemănător cu cel al șocurilor și răbufnirilor vulcanice. Spre seară, o lumină etică se arătă la orizont în acea parte și se văzu până spre dimineață. Trecură pe lângă sate distruse, unele dintre ele erau abandonate, în altele oamenii trăiau în pivnițe, vârâți adânc sub pământ, mormane de praf și molos erau aliniate precum casele de odinioară. Aceste așezări, arse în întregime, semănau cu un teren pustit. Femei bătrâne scormoneau în cenușe, fiecare în ruinele propriei case. Scoțând din când în când la iveală câte un obiect pe care îl puneau deoparte, aparent simțindu-se ferite de priviri străine, ca și când pereții caselor ar fi fost încă în picioare împrejurul lor. Ridicau ochii spre Gordon și îl priveau cum trecea, părând îl întreabă când îi va veni lumii mintea la cap și va fi restabilită în viața lor rânduiala și pacea. După căderea întunericului, căruța întâlni o patrulă și se ordonă să părăsească drumul principal. Căruțașul nu cunoștea noul drum pentru căruțe. Rătăciră o timp de câteva ore pe coclaurii aceea, fără a ajunge nicăieri. Spre seară, nimeriră într-un sat cu același nume ca al celui pe care îl căutau ei, dar unde nimeni nu auzise nimic despre vreun spital. În cele din urmă spre dimineață, găsiră și satul pe care îl căutau. Trecând pe ulița principală, unde se simțea miros de mușețel și de iod, Gordon se hotărâ să nu-și petreacă noaptea acolo. Să stea ziua cu Jivago, apoi seara să se întoarcă la calea ferată, unde își lăsase alți prieteni. Dar împrejurările îl reținură acolo mai bine de o săptămână. 9. Linia frontului început să se miște, la sud de districtul în care se afla Gordon, unde forțele noastre reușiseră să străpungă pozițiile inamice ele erau urmate de unități de sprijin care lărgeau spărtura, dar acestea rămăseseră în urmă, astfel că unitățile din pozițiile avansate fusese încercuite și capturate. Printre prizomniri se număra și sublocotenentul Antipov, care fusese obligat să se predea odată cu plutonul său. Se credea în mod greșit că fusese omorât de un obuz și îngropat de explozie. Cel puțin așa susținea prietenul său, sublocotenentul Galiulin, care urmărise totul cu binoclul, de la punctul de observație, în momentul în care Antipov conducea atacul. Galiulin văzuse tabloul obișnuit al unei unități care atacă. Oamenii înaintau repede, aproape în fugă, prin teritoriul nimănui, un câmp de toamnă unde se legănau în vânt tulpinele uscate de mături și plin de grozeamă țepoasă și țeapană. Obiectivul lor era fie să-i alunge pe austrieci din tranșeele lor, Angajând apoi lupte la baionetă, fie să-i distrugă cu grenade de mână. Pentru oamenii care alergau, câmpul părea fără sfârșit. Pământul se afunda sub picioarele lor ca o mlaștină. Locotenentul lor fugea mai întâi în fața lor, apoi în rând cu ei, fruturându-și pistolul deasupra capului, răvind cu gura până la urechi. Dar nimeni nu mai auzea strigătele pe care le scotea, probabil ura. Din când în când se arunca la pământ Apoi se ridicau cu toții odată și fugeau mai departe trăgând De fiecare dată câte unul sau doi Cei care fuseseră atinși cădeau Dar fiecare în altă poziție Ca niște copaci doborâți de secure într-o pădure Și nu se mai ridicau Tirul depășește ținta Anunță bateria Spuse Gariulin îngrijorat Adresându-se ofițerului de artilerie care stătea lângă el Nu, stai, e bine Atacanții erau pe punctul de a angaja lupta cu inamicul, când barajul de artilerie se opri pe neașteptate. În liniștea bruscă, observatorii putură să-și audă bătăile inimilor, ca și când ei ar fi fost aceea și nu antipov, care îi conduseseră pe oameni lângă pozițiile inamicului și de la care se aștepta, în momentele imediat următoare, să facă minuni de curaj și energie. În acel moment observă două obuze germane explodând în fața atacatorilor. Nor negri de praf și fum ascunsă privirii ceea ce urmă. Ia-la! Gata! I-au terminat!" șoptit Galiulin cu buzele albe, crezând că sub locotenentul și oamenii lui fusese răomoruți. Un alt obuz căzu în apropiere de punctul de observație. Îndoiți de la mijloc, oamenii fugiră spre un loc mai sigur. Galiulin împărțise același adăpost cu antipof. Acceptându-se ideea că Antipof fusese omorât, prietenul său furuga să-i păstreze lucrurile pentru văduva lui, care avea o mulțime de fotografii printre lucrurile de defuntului. Galiulin de profesie mecanic fusese avansat recent. Era chiar fiul lui Ghima Zettin, portarul blocului în care locuise Tiberzin. Iusupca, pe care ucenic fiind, cândva în trecutul îndepărtat, îl bătuse maestrul Hudoleev și tocmai vechiului lui Călău îi datora promovarea recentă. Când primi ordinul de mobilizare, se pomeni împotriva voinței lui și, fără a ști din ce motiv, numit în funcția foarte confortabilă de comandant de garnizoană, într-un orașel din spatele frontului. Garnizoana era compusă din semi-invalizi, pe care instructorii, la fel de în vârstă ca și ei, îi scoteau în fiecare dimineață la o instrucție pe care o uitaseră și unii și alții. El trebuia să supravegheze instrucția și schimbul gărzii în fața depozitelor manutanței. Nu îi se cerea nimic altceva. Nu avea niciun fel de griș când, printre oamenii dintr-un contingent mai vechi, de curând sub arme și trimiste la Moscova pentru a fi pus la ordinele sale, recunoscu figura mai mult decât familiară a lui Piotr Hudolev. Oh, oh, prieten vechi! – mălmăi posomărât Galiulin. – Da, domnule! – răspunse Hudolev salutând în poziție de drepți. Dar lucrurile nu puteau să se termine în felul acesta. Prima dată când sublocotenentul îl prinse pe soldatul de rând, Hudolev, cu o greșeală în timpul instrucției, strigă la el și îi se păru că omul nu-l privește drept în ochi, ci cumva așa pieziși. Îl lovi peste falcă și îl trimise la carceră pentru două zile, numai cu pâine și apă. Din acest moment, fiecare mișcare a lui Galiulin semăna a răzbunare. Dar acest joc, ținând seama de pozițiile fiecăruia dintre ei și de regulile impuse de legea ciomagului, nu era deloc cinstit, era nedemn. Ce era de făcut? Nu puteau rămâne amândoi în același loc. Dar ce pretext putea inventa un ofițer pentru a cere transferul unui simplu soldat din subordinea lui și unde ar fi putut fi transferat, altfel decât din motive disciplinare? Pe de altă parte, ce motive putea invoca Galiulin ca să-și ceară propriul transfer? motivându-și cererea prin invocarea atmosferei de plictiseală și inutilitate a activității sale la garnizoană cerut să fie trimis pe front. Gestul lui îi aduse aprecierea comandanților și apoi, la prima luptă, făcut și dovada altor calități, demonstrând că avea tot ceea ce îi se cerea unui excelent ofițer și fu promovat repede locotenent. Galiunin îl cunoștea pe Antipov încă de pe vremea lui Tiverzin, când pașa Antipov petrecuse șase luni cu ei în 1905, iar Usubca venea să se joace cu el duminită. Tot atunci o întâlnis o dată sau de două ori și pe Lara. Când Antipov veni de la Iuriatin și se alătură regimentului, Galiunin fu izbit de schimbarea petrecută cu vechiul prieten, pe care îl știa ca pe un copil cu purtări de fetiță sfioasă și care se transformase acum într-un ipohondru arrogant și erudit. Era inteligent, foarte viteaz, taciturn și sarcastic. Câteodată când Galiulin surprinse o expresie de melancolie în ochii lui, putea jura că vedea în ei, aproape ca și când ar fi privit prin fereastră, cu totul altceva. Poate o idee care pusese stăpânire pe el, poate durul după soție și fică. Antipov îi părea vrăjit, ca un personaj de poveste. Și acum Antipov nu mai era și Galiulin rămăsese cu hârtiele lui, cu fotografiile și cu taina transformării sale inexplicabile. Așa cum trebuia să se întâmple mai devreme sau mai târziu, vestea cercetărilor întreprinse de Lara în căutarea soțului ei ajunsele la Galiulin. Acesta voise să-i scrie, dar fusese prea ocupat, nu avusese timp să scrie o scrisoare așa cum se cuvenea și voia să o pregătească pentru această lovitură. Amânase mereu până ajunse la urechi că și ea era undeva pe front ca soră, așa că nu știa unde să-i trimită scrisoarea. Astăzi or să fie cai?" îl întrebă Gorton de fiecare dată pe doctor Jivago, când acesta venea la masa de prânz. Locuia într-o casă țărănească din Galiția. Nici o șansă. Și unde vrei să te duci? Nu poți să te miști nici la stânga, nici la dreapta. Este o halababură îngrozitoare de jur împrejur. Nimeni nu poate să-i dea de capăt. Spre sud i-am francat pe Germani în câteva locuri și le-am străpuns pozițiile în altele, după câte mi s-a spus. Câteva unități răsnețe de ale noastre au fost capturate. În nord, germanii au trecut Sventa, într-un loc despre care se credea că este de netrecut. Ispravă a unitate de mărimea unui corp de cavalerie. Aruncă în aer șinele de cale ferată, distrug depozitele noastre de muniții și senzația mea este că ne înconjoară. Cam aceasta este situația și tu vorbești de cai. Vino încoace, Carpenco, se adresează el ordonanței. Mișcă-te mai repede și pune masa. Ce avem de mâncare? Copite de vițel? Minunat!